אנחנו רשמנו שני חיסורים לעופר ניר על זה שהוא היה אה, באנגליה, אבל החיסורים, מסתבר, היו מוצדקים, כי הנה הוא חזר, והוא חזר עם הרבה חומר חדש, והרבה אה, סיפורים אה, על מה שקורה ממש עכשיו, הוא גם ראה דברים. ערב טוב, עופר. ערב טוב, דני. אז אה, אנחנו פתחנו במה בדיוק. פתחנו, כאמור, ב-life on mass, ביצוע חדש, אה, על ההקה נקראת World Street Crash. Um, זו שביעייה, מזכירה מאוד קצת את מנהטן פנסוור, קצת את דארטס. Uh, um, השיר הזה יצא לשוק רק לפני חמישה ימים בערך, אבל uh, אם מותר לי הערכה אישית, אני חושב שהשיר הזה יושמע עוד הרבה. אני חושב שזה שיר נחמד מאוד. כן, אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה על דייוויד באווי, אבל זה יהיה הרבה יותר מרגש אם פשוט נשמיע אותו פה משהו חדש, נכון? אכן, אכן. אז בואו נשמע משהו חדש שלו ואז ספר לנו בדיוק מה זה. It was a day in that blue month, As if she were a dream that must not fade, above us in the shining summer heaven, there was a cloud my eyes dwelt long upon. It was quite white and very high above us. Then I looked up and found that it had gone. And since that day, so many moons in silence. Have swum across the sky and gone below The plum trees surely have been chopped for firewood And if you ask, how does that love seem now? I must admit, I really can't remember And yet I know what you are trying to say But what your face was like, I know no longer I only know, I kissed it on that day As for the kiss, I'd long ago forgot it But for the cloud that floated in the sky I know that still and shall forever know it It was quite white and moved in very high It may be that the plum trees still are blooming That woman's seventh child may now be there And yet that cloud had only bloomed for minutes When I looked up, it vanished on the air In English, it's <laughs> called Maria Aleph, which is Ari Clavey, in English. באנגלית, Rememembering Merry A, וזהו uh, קטע מתוך המחזה בל, מחזה טלוויזיה שהוקרן uh, בלונדון לפני כשבוע וחצי. דייוויד באווי שיחק את התפקיד הראשי של בל, שהוא מין uh, משורר, uh, זמר, תרובדור נודד, אבל שלא כמו התרובדורים הנודדים מימי הביניים שקושרים uh, את עצמם לעלמה אחת, התרובדור הזה מסתובב עם uh, פנים לא מגולחות, ו... ובקיצור, uh, הוא אחד מאותם הפושטקים. חביבים כל כך על ברטולד ברכט. המחזה עורר תנינות גדולה מאוד באנגליה. אני, כשלעצמי, אני לא חיבבתי כל כך את המחזה. אני חושב שזה לא היה מחזה גדול במיוחד, אבל אני מבקר פופ ולא מבקר תיאטרון, כך שאפשר לקבל את הדעה שלי או לדחות אותה. בכל אופן, הסיפור שמאחורי ההקרנה הוא סיפור פיקנטי. לא כל כך לגבי uh, המנהלים של ה-BBC, מכיוון שממש באותו יום, באותה שעה הבאה, הקרינו את, uh, את בל, הקרינו ב-ATV, ברשת העצמאית, מחזה אחר שבו השתתפו לורנס אוליבייה ואלן בייץ, ויש חשדות שישנה איזה חפרפרת, כמו שקוראים לה, בתוך ה-BBC, שמדליפה ל-ATV את uh, מועד האקרנות של כל המשדרים המיוחדים, מן הסוג הזה של, uh, של דיויד באוי. בכל אופן, המוזיקה מתוך בל יצאה על גבי תקליטון המכיל חמישה פזמונים. התקליטון יצא לפני שבוע בערך בלונדון. במחזה עצמו דיוויד באווי ליווה את עצמו רק בבנג'ו, כך שכאן זה נשמע ליווי עשיר ויפה, וכאן זה באמת נשמע הרבה יותר טוב מאשר במחזה עצמו. כן. אתמול שידרנו בחדשות הפופ של מוזיקה היום ידיעה שדיוויד באווי מתכוון להקליט ליברים. Uh, וזה כאילו איזה מגמה אצלו uh, ללכת בעקבות הזמן אחורנית, יותר ויותר אחורנית לא, לאיזה שהם מקורות אי שם בגרמניה, במוסיקה של גרמניה. וגם uh, בגלל זה וגם uh, בגלל שראית אותו וגם בגלל שהוא מעורב עכשיו די פול טיים בתחום שהוא נלווה למוזיקה, במקרה שלו, uh, רציתי לשאול אותך איך זה... איך זה מתקבל באמת באנגליה שמי שנחשב כזמר אה, מתעסק עכשיו פול טיים בתחום אחר? עד כמה שאני יודע ועד כמה ששמענו מהבחורה שלנו בלונדון, נובי פרס, מסתבר שחברת התקליטים שלו מנסה, אה, מנסה לבנות את דייוויד באוי יותר כשחקן מאשר כזמר. לא, לא סתם יותר כשחקן אלא למעשה אולי רק, כזה, רק כשחקן. אני חושב שדויד באו בסך הכל הוא שחקן לא רע השאלה האם באמת מחזות מן הסוג הזה של ברכט, הם באמת המחזות המתאימים לו. כן, לפני כשנה או שנתיים הוא הוציא גם תקליטון, בזמן ההקלטות של סקיירי מונסטרס, הוא הוציא תקליטון עם הקלטות חדשות של מונופל אבמה וספייס אודיטי, והשמענו אותם לא מזמן במוסיקה היום. זה היה כנראה ההתחלה של המתקפה החדשה. כן, הוא גם הקליט שיר של דימיטרית יומקין, שהוא מלחין סרטים ידוע. ייתכן שזאת מגמה של דויד באוי. Euh, לנסות לעבוד בשני תחומים בו זמנית, אני באמת לא יודע, אבל euh, אנחנו בקרוב צפויים כאן לתקליט, euh, לאלבום חדש של דייוויד באוי, למעשה לא אלבום חדש, אלא פסקול סרט שנקרא "כריסטיאן F", ואני euh, מקווה שאז נבחר שדייוויד באוי הזמר הוא עדיין קצת יותר טוב מדייוויד השחקן. דויד באוי עד כאן, ומכאן לתקליט חדש חדש חדש, והוא אני מבין פסקול של סרט. הוא פסקול של סרט, פסקול הסרט משאלת מוות חלק שני, בכיכוב צ'ארלס ברונסון. Mm -hmm. uh, הכוכב לא כל כך חשוב לענייננו, אלא דווקא מי שכתב את המוזיקה לסרט ומנגן שם גיטרה מובילה, זהו ג'ימי פייג'. משתתפים בתקליט כמה נגנים... לא ידועים במיוחד, לפחות לא ידועים לקהל הרחב, אבל שם שכן ידוע הוא קריס פארלו, זמר שבשנות ה-60 היה חבר פרקה שנקרא טנדר ברד, אם אינני טועה, ואחר כך בקוליסיאום ובעוד כל מיני להקות להרכבים שונים. התקליט יצא רק לפני ימים אחדים בלונדון, ואנחנו נשמע קטע אחד מתוכו <עוד> שנקרא Home Mama, זה הקטע שמסיים את האלבום. גם התקליט הזה יוצא בעוד שבועיים גם בארץ בהשמעת בכורה ישראלית, אני חושב, של פסקול הסרט בפריש חלק שני, כשלט נוות. Uh, אני צריך לשאול אותך בעצם, אם אנחנו מדברים על מוזיקה ועל פה, מה הולך ב, uh, בטלוויזיה בתחום הזה של מוזיקה ובתחנות הרדיו העיקריות של אנגליה, BBC1, BBC2 ו-Radio Capital? Uh, טוב, וכן... בעוונותיי הרבים, כיוון שאני במשך השבועיים שבהם הייתי בלונדון נאלצתי לנסוע הרבה בין חברות התקליטים, אז היה לי זמן uh, להאזין לרדיו בעיקר בבוקר. ובעיקר בבוקר, הקטע שנשבע וחוזר ומושמע זה Head Overheels של אבא, מסתבר שבאנגליה אוהבים מאוד את אבא, והקטע הזה מושמע. גם הקטע הלהיט החדש של רוד סטיוארט, How Long, מושמע הרבה מאוד ברדיו. בטלוויזיה, משהו מעניין, מטופ אוף דה פופס האנגלי, הופיעה שם השלישייה המכונה בארץ פאנבוי פרי, יחד עם בננה רמה, והם ביצעו את הלהיט שלהם. יוצאי הספיישלוס. יוצאי הספיישלוס, כן. ואם זכור למאזינים, לפני חודשיים בערך, נפצע אחד מחברי הלהקה, לינבל גולדינג, זה השם. הוא נפצע בהתקפה פרועה של כמה בריונים לבנים וגולדינג הנ"ל הופיע בטופ אופ דה פופס, רקד, פיזז עליו ושמח ולא ניכר עליו שרק לפני חודשיים הוא חפש על ענת מוות על חייו. אני חייב לציין שהעם משמח מאוד לראות אותו. זה מה שהמוסיקה עושה לאנשים כנראה. כן, אם מדברים על תוכניות טלוויזיה, ישנם כמה תוכניות מצוינות, למשל תוכנית חדשה של קני אברט. שנקראת קני אברץ טלוויזיון שואו בעקבות הווידאו שואו שהיה לו. הזמרת uh, שכמעט ואינה יורדת ממסכי הטלוויזיה היא טויה. Mm -hmm. כמעט בכל ערב אפשר לראות את טויה, כל פעם עם מחליפה פלאה כמובן, וטויה מככבת עכשיו במגזין שבועי חדש לנוער שנקרא Deer heart, גם ב.A. רוביידסון מופיע שם, הוא מלמד uh, מקצועות ספורט שונים. כמו למשל כליאה בקשת וכל מיני דברים כאלה. זה החלטורות של הזמרים המפורסמים? מי יודע, כנראה שאלה באמת החלטור. החלטורות האמיתיות זה, זה הענקת הפרסים, למשל חלוקת פר פרסי, פרסי הרוק והפופ של הדיילימר בשילוב עם ה-BBC-One. מי המאושרים? מי המאושרים? ובכן, כך. אדם אנט הוא... מה שנקרא most outstanding performer. אלבום השנה הוא dare של ה-Human League. להיט השנה הוא... אלבום השבוע במוזיקה היום מלפני כמה שבועות צריך למהר להזכיר? כן, בוודאי. ולהיט השנה הוא וינה של אולטרה ווקס. סטיבנס הוא זמר השנה. זמרת השנה היא טויה. זאת אומרת שמהי טועה כמובן, שכחתי משהו. Yeah. Ee, mm -hmm. זהו, אני חושב ש... זמרים צעירים או זמרים חדשים מבטיחים? זמרים מבטיחים. להקה מבטיחה, להקה מבטיחה שהביאה לארץ את פייבורט שירץ, הרקת 100. ואנחנו נשמע עליהם, נשמע על הלהקה הזאת הרבה. אולי נעבור לתקליט חדש, חדש, חדש בהשמעת בכורה. <Feniley> בין פלנטרית, כן. ובכן, זה תקליט שיצא לשוק האנגלי רק בסוף החודש הזה. אני קיבלתי אותו ככה במתנה, במה שנקרא white label, כלומר מי שרוצה לדעת מהם שמות הקטנים, פשוט צריך להתאמץ ולחפש בכל מיני מקורות. הוא גם צריך לדעת מהו צד א' ומהו צד ב'. אבל כדי שלא למתוח את המאזינים, נספר שזהו התקליט האחרון של סקאי, סקאי מספר 4. והקטע שאנחנו שומעים הוא קטע של תיאודורקיס מתוך הסרט Z. Like